Iruiri, bi historia, kultura bat izenpean datorkigu, aurten ere, txingudi baiaran egiten den Bidasa Folk Jaialdiaren amaikagarren edizioa. Bai, amaikagarrenez, irun ondarribia eta endaiako erriko etxeek musika akustiko, etniko eta garaiki deabaitute proposatuko. Aguzuaren emeiretzi, hogei eta hogeita batean iragango dira manaldi guziak, eta noski, komunean dugun folgore eta tradiziotik abiaturik mundurabek ira ere jarriko dira. Aurten erresuma batutik, greziatik edo eta malitik etorritako artistak izango dira. Txomin sagarzazu ondarribiko kulturzi negoziarekin mintzatu gara. Eta erreferentzia bat bilakatu den festivalon buruz zera kontatu digu bai nikuste editarroko mentzat eta niki gitar modura pentsatitzen dezaket e, zenbait momentutan bai izan genula horrelako e, sorpresa uste ustekabe bat edo beste esan nahi dute gure herrietan e, Maria Almarbonet bat gure herrietan e, Carlos Núñez gure herrietan Eliseo Parra behar bada ez horren horren zagunak hoiek entzuteko aukere izatea eta horren hurbiletik nikusten bere momentuan Gitarmodura lintzat esaten dut, e, de, nabarmena izan zela eta deigarri entzitzaigula. Orain esan dezaket, ohitu egin garela, eta bide horretan, aurten eskaintzen den programazio honek esgaitula horren ez ustean arrapatzen. Behar bada, deigarri egiten tzaiguna da, dirasua folk izenpean, izenburupean, ba, estilo desberdinen eta eta parta hartzaile e, desberdinen, e, zea ugaritasun horrek. Hala ere, bai bai, ematen du bide senduan sartua dagola. Mm -hmm. Eh, esan duzu e, euskarak elkartzen gaituela eta hiru herriak batuz, nolabait, ba comunean dugun folkorea, folklorea eta tradizioa erakusi nahi duela noski, baina e, ba, mugaz gaindiko E, tradiziak eta folkloreak ere urbildo arazten dituzela, e, hildo horretatik e, aurtengo kolorea da nolako izango da? Bueno, nik bentsat hurbiltasunetik e, abilatuta hori izango nuke, bai, bai, e, bai irundar eta bai hondar bitarrak diren musikariekin hasiko gara, hazi ez, parte hartuko dute. Ba, zera, e, sal, nolat bat zaun sistemek edo 8 min hartola batek hori xerakusten digute gure hurbil hurbiltasun hori ez. Ion, eraberian e, Euskal mailako beste partaide batzu badaude, Xabi Aburruzaga bezalako beste partaide bat, beste dimenzio zabalagoko e, partaideak badaude, bai La Fanfag de Gulamaz, e, Langedok eta Rusilongoa esate baterako, edo, edo zera penintxulari begira esate baterako koetuz, ba, musika, iberiarra egiten duen horrek dimensioiek ez dute agortzen eh? e, dimensioiek ez dute agortzen eta baita eramaten gaituzte baita malira eta bie fakatugeren e, gitarra jole horren parte hartze nabarmena ere hortxe izango dugu beraz bai horrekin bai, bai mexikotik tik etorreko diren barrege bai esalekin lehenko alertakoekin bai olako elkarrizke Bai, a, e, zera, e, pistuingo dela elkarrezketa hori, esaten duen bezala, hurbilenetik esan dezagun mundu zabalenera eta ez bakarrik folklorearen ikuspegi astu edo, edo edo murritzetik, baizik eta, bai estiloetan bai e, lan egiteko moduetan anistasunaren barruan. Bai. Elkartrukerako ere gune ba, polita izaten da. Salantzarari gabe horretarako izan behar dula uste dunik bai, bai bizilagunen artean hiritarron artian, bai etortzen zaizkigun bizitarien artean batetik eta horren urbil gauden hien e, e, artean ere eta zerresanik ez, ba, ba kanpotik etorriko zaizkigun beste musikariekiko elkarrizketa hori sortzeko aukera aukera paregabea da. Eta kontzertua gainera ez dira edo noni izango, nolabait gure eskualdeko patrimonioa ba, gainezarri nahi izan duzdelako? Bai, hori da, eh? beti ere balillo, balillo eman barri dugu, guk daukagunari askotan, gure begiekin ikusten dugu eta eta kanpotik etortzen zaiz jigunek segurazki gure begiak goituta dauden moduan ba, ba beste begi batzutatik ba, balioztatu egiten dute gure gure onlarriko arma plaza en daiako gaztelu esate baterako edo edo en eh, jokal plaza bera ere e, asko lekuak dira gure hondarean eta gure eguneroko bizitzan hor presentatu ditugu Eta gainera, konturatzen gera, beste begi batzuekin begiratuta gainera horrenik ere baliogilego hartzen dutela. Ba, gomita zabalduko dugu halako artisten ikusteko aukerak gutxi izaten baitira eta urriri gainera are gehijo. Hori da, eh? hori da bestia, eh? doainik den neurrian eta eta hiru iru udaleen eta, eta partxorgoaren ba, lanketaren ondorioz, horixe ba, dugu, iritar guztilek, hurbiltzeko aukera. E, bakoitzak bilatu dezala guztokoena duena. Urbilekoena, urrutisagokoa, estilo batekoa, bestekoa, badago aukera. Espero dezagun, eh, giroak laguntzia, zarantzarik ez duen, ja, abuztuak horixe egingo digula, eta espero dezagun, bukaeran ere, balorazio pozitiboak egitea zo mo pri na songents Allta People, are you ready? Oh, Lord. People, are you ready? Oh, Lord. People, are you ready? Boy, oh, Lord. Do you love the road track reggae? Oh, Lord.